Si en el seu moment vam parlar de les obres que la Trinitat Vella ha patit i continuarà patint en els propers mesos, ara toca el torn de parlar d'un altre barri important de Sant Andreu. Estem parlant de la Sagrera i és que ahir es va inaugurar l'intercanviador més important de la zona nord de la ciutat. Ens referim a l'anomenat la Sagrera Meridiana, que tot i ser inaugurat ahir per l'alcalde Areu, avui dilluns és quan s'ha posat veritablement en marxa i en poden gaudir els ciutadans. Aquest intercanviador es converteix en una nova parada de rodalies entre Art de Triomf i Sant Andreu Granal i també connecta amb les línies de metro L1, L5, L9, L10. També està previst que l'estació enllaça amb, enllaç amb la línia 4 de metro una vegada es finalitzi la seva prolongació des de la Pau, així com ara les línies de tren de rodalies R3, R4 i R7. Per tant, una estació que feia falta. Per posar en servei, la nova estació s'ha reestructurat totalment el túnel fer, ferroviari inaugurat al 1954, rebaixant la seva cota i ampliant-lo per acollir l'andana central. L'estació de Rodalies de la Sagrera Maridiana s'ha posat en marxa avui després d'una inversió global de 130 milions d'euros que aviat és dit, en un moment on el que impera és la crisi. I en aquest sentit, el director de l'estudi, Joan Trujent, present ahir a la inauguració, va assegurar que la nova estació seria un impuls econòmic no només per la ciutat, sinó també per Catalunya i l'Estat. Per tant, si tot va bé, aquesta nova estació ajudarà a la sortida de la crisi i més tenint en compte que, sobretot, Barcelona és una ciutat turística i les noves vies permetran que els estrangers es trobin més còmodes si s'han de moure per la ciutat. Ara, la Sagrera es converteix en una nova entrada a Barcelona. Fantàstic! La Sagrera i Sant Andreu som al món. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, que et parla d'acompanyar acompanya en Jordi García.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 Doncs titulars que ens poden a parlar, evidentment, de l'entrada en servei de la nova Estació Sagrera Meridiana. La nova Estació Sagrera Meridiana, l'intercanviador més important de la zona nord de Barcelona, on confluiran diferents línies de metro, així com les línies de Rodalies R3, R4 i R7, ha entrat en servei avui. Diferents usuaris i curiosos s'han acostat fins a la nova infraestructura i l'han valorat positivament, encara que hi ha qui ha trobat a faltar uns monitors als extrems de l'andana, segons han indicat a preguntes dels periodistes. Amb una inversió d'uns 35 milions d'euros, les obres del nou equipament que es van iniciar al juny del 2009 han afectat una superfície total de 4.843 metres quadrats i han comportat la interrupció temporal del trànsit ferroviari entre les estacions de Sant Andreu Arenal i Art de Triomf. El projecte ha suposat la creació d'una andana central de 200 metres de longitud i 6,4 metres d'ample, amb una sortida d'emergència a la part central i hem de dir l'estrena del Baixador de la Sagrera Meridiana doncs, ha despertat l'interès dels veïns. En moltes ocasions són entrevistats els viatgers de Renfe i en gairebé totes hi ha un denominador comú, coneixent-ne el grau de cabrets davant d'un retard a causa d'una avaria, actes de vandalisme diversos o, com fa a prop d'un mes, per una vaga encoberta de maquinistes. Ahir els usuaris van tornar a ser protagonistes, però extraordinàriament la majoria estava encantada i extraordinàriament també gairebé ningú es trobava allà per agafar un tren. Era l'estrena de l'estació de la Sagrera Medidiana, que va suscitar la curiositat d'uns veïns que han suportat durant anys les obres de construcció d'aquest gran intercanviador i que ahir hi van voler donar un, un cop d'ull a la flamant infraestructura. Va ser tal l'expectació quan ja a primera hora del matí desenes de persones treien el cap al vestíbul, teclejaven a les màquines dispensadores de bitllet per, per conèixer el recorregut dels trens sense cap ànim de compra, recollien fullets sobre les línies o demanaven baixar a xabardejar la andana, que Renfe va acabar convertint la inauguració en una jornada de portes obertes en tota regla i va deixar lliure la circulació als visitants. És clar, sense accés als trens, la majoria de mitjana o avançada d'edat. Doncs la Sagrera diu que serà un impuls per l'economia. L'alcalde de Barcelona, Jordi Areu, va propagar ahir les avantatges de la futura estació de la Sagrera per la ciutat, un projecte que ha hagut de defensar a capa i espasa durant aquest mandat, buscant fórmules màgiques per tirar-lo endavant. Areu no voldria que ara que tot són retallades també se'n s'enveiés afectat aquest macroprojecte, que ha estat una de les ígnies del seu mandat. No va ser l'alcalde proc qui directament va cantar les excel·lències de l'estació intermodal de la Sagrera, sinó que es va valer de les conclusions de l'informe de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. El director de l'estudi, Joan Trullent, va assegurar que la nova estació seria un impuls econòmic per Barcelona, per Catalunya i per l'Estat. Segons Trullent, l'entrada en servei de la futura estació de la Sagrera permetrà impulsar l'economia catalana fins a convertir-la en una de les més avançades d'Europa. Doncs hem de dir que es, produ es produeixen en aquests moments talls a la Meridiana per les obres del carril Busbau. Les obres per la implantació del carrer exclusiu per autobusos i vehicles d'alta ocupació a la C58 comportarà restriccions de trànsit a l'avinguda Meridiana durant aquesta nit de dilluns, la de dimarts, la de dimecres i la de dimecres vinent a l'altura del carrer de la l'Ellosa. D'altra banda, el dijous vinent també hi haurà talls nocturns a la línia de la C58 i en un ramal d’Elena 150 L'execució de les obres consistirà en el desmuntatge de la passarel·la de vianants que connecta la Trinitat Vella amb la Trinitat Nova. Les afectacions a la circulació s'allargaran des de dos quarts d'onze de la nit fins a dos quarts de sis de la matinada. Durant la nit de dilluns es farà la preparatòria pel dimarts, quan es reduiran de 4 a 2 els carrils de la sortida de Barcelona i de 5 a 2 els d'entrada. A partir de dos quarts de 12 de la nit hi haurà un carril obert per a cada sentit, però de 2 a 3 es tallarà tota la calçada. La nit de dimecres, els quatre carrils, carrils disponibles de sortida passaran a C2. Dijous, la zona afectada serà la confluència de la C33 i la C58. Doncs continuarem informant d'això que és el que es produeix, perquè evidentment són dates i, i xifres que cal tenir en compte i que no sempre doncs, ven a la memòria.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 Aprofitem aquesta data de celebracions per publicar en format electrònic el diari. Si voleu consultar-lo, només heu de clicar a http://diari.de labiblioteca.wordpress.com/1935-03, o bé anar a la web de la Biblioteca Ignasi Iglesias. Doncs continuem parlant de la, de la Biblioteca Ignasi Iglesias que doncs, busca nom per la seva mascota.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 és a la plaça de Miquel Casablanca Sijuanico amb el carrer de Bertrina. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Mireia per aquestes informacions. Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, tornem tot seguit amb més informació sobre l'estació de la Sagrera. Fins ara. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el programa d'avui. Avui hi ha una notícia que hem de destacar, com és aquesta inauguració de l'estació de la Sagrera. I per parlar-ne tenim a l'altra banda del fet el gerent comercial de Rodalia Renfe, el senyor Jesús Pozo. Molt, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs el que ens agradaria és que ens expliquéssiu quins avantatges eh, porta aquesta nova estació de la Sagrera. Doncs aquesta nova estació eh, es configura com un nou punt dinterconnexió uh -huh. a la part nord de Barcelona, per tots els baïs d'aquest àmbit eh, metropolità de la Sagrera Meridiana, i com a avantatge, és que suposa una important intermodalitat amb eh, les línies de metro la línia 1, la línia 5, la 9 i la 10 i també eh, en un futur la, la línia 4 que passarà per aquesta estació. Mm. Eh, això permet eh, configurar uns eh, desplaçaments intermodals molt més fàcils i més còmodes per eh, una gran quantitat de clients que venen de les línies R3 eh, que cobreix l'àmbit de la comarca d'Osona fins a Vic i arriba fins a Puig de la línia R4, que ve de, del Vallès, de poblacions tan importants com Terrassa i Sabadell i que continua fins al Penedès i fins a arribar a Sant Vicenç de Caldès, o de la línia R7, bàsicament una línia que cobreix el servei de, de la Universitat Autònoma de Vellaterra. Uh -huh. uh, Podríem dir que uh, l'estrena d'aquest baixador de la Sagrada Meridiana ha despertat força interès entre els veïns, ja que uh, doncs fins ara el que podíem dir era que hi havia doncs, bastant doncs, enfadament, entre... estaven bastant enfadats els veïns perquè trobaven cada dia una avaria o alguna cosa i ara doncs, esperem doncs, que amb aquesta nova estació doncs, això s'hagi resolt. No? exacte, bueno, jo entenc una mica l'emprenyament dels veïns jo crec que eh, més que per probables avaries o, o incidències que, que bueno, pues no, no, no és el cas ha sigut més també per les incomoditats que aquestes obres eh, d'aquest intercanviador han, han tingut que patir i de fet uh -huh. més recent pues, eh, va ser l'any passat eh, quan vam tindre que tallar durant 5 mesos eh, aquestes línies eh, precisament per fer aquesta, aquest nou intercanviador uh -huh. vull dir aquestes incomoditats ara tenen el seu fruit i ara és el moment de gaudir-les i d'aprofitar-les i de donar eh, un salt qualitatiu en el servei eh, de transport públic, tant de rodaries com en aquest cas també de metro, que oferim a tots aquests ciutadans de l'entorn. Eh, estem parlant d'un intercanviador molt potent amb el que la DIF ha invertit eh, més de 34 milions d'euros i que eh, volem que es configuri com un intercanviador de referència en el nord de, de la ciutat de Barcelona on passaran més de 120.000 viatgers al dia. Ahir vam estar escoltant les paraules de la inauguració del senyor Jordi Areu i, i del, del, del responsable de l'informe de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans i el que, el que ens deien doncs, és que eh, la suposarà, aquesta estació suposarà un impuls per l'economia de la ciutat. No? Exacte, és a dir, la repercussió... Eh, d'aquestes obres de, de millora d'infraestructures i de, eh, en aquest cas el projecte de la Sagrada és un projecte molt ambiciós aquest és eh, una de, la, de les seves parts però bueno, està lligada també a, a la futura estació de, de l'alta velocitat i tindrà un impacte no només directe com en aquest cas estem explicant, sinó també que té una repercussió eh, econòmica indirecta eh, per tota la ciutat i tot l'àmbit metropolità. Uh -huh. Això vol dir doncs, que la Sagrera Meridiana suposarà un punt de connexió amb tot el món. No? Exacte. Uh -huh. Millora substancialment eh, les connexions l'àmbit de les comarques que hem comentat, amb un eh, punt intermodal molt potent i que amb un mitjà pla serà encara més potent amb la connexió amb la xarxa d'alta velocitat. Per tant, això suposarà doncs, a, a tallar el que són el, el temps d'espera, no? Això mateix. Uh -huh. De fet, ara hi ha ja, eh, aquests beneficis i ja es poden observar doncs, en determinats... Eh... Eh, trans i també per la gent vull dir, fins ara eh, molta gent que venia del Vallès o de les comarques d'Osona o els propis estudiants tenien una interconnexió a l'estació de Sant Andreu el que segueix existint, però amb una línia només de metro que era la línia 1 i eh, l'avantatge és que en aquesta nova estació de Sagrada Meridiana eh, s'obre eh, la possibilitat d'interconexions amb altres línies que som la línia 5, la línia 9 i la línia 10, també un avantatge doncs, per a ciutadans quan arriba la línia 9 i 10 com pot ser Badalona, Santa Coloma, etc. Uh -huh. Doncs eh, ens esperem que aquesta segreta meridiana doncs, serveixi perquè els veïns doncs, estiguin contents a l'hora de desplaçar-se no? Aquest és el nostre objectiu, eh, esperem que en els propers dies i les properes setmanes eh, així ho reconeguin i, i bueno, que puguin gaudir dels més de 300 trens que a diari eh, tenen parada amb, amb aquesta estació D'acord, doncs, eh, avui hem parlat amb el gerent comercial de Rodolònia Renfe, el senyor Jesús Pozo. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Moltes gràcies a vosaltres i, i enhorabona per aquesta nova estació. D'acord, doncs eh, continuarem parlant aquí d'uns dies a veure és, de quina manera els veïns doncs, eh, reaccionen davant d'aquesta nova infraestructura. D'acord, doncs moltíssimes gràcies. Moltes gràcies bon dia. Bon dia. Doncs nosaltres que continuem i hem de dir eh, a hores d'ara doncs que eh, la inversió global d'aquesta nova infraestructura és de 130 milions d'euros que ja t'has dit, que és a dir, una quantitat eh, doncs, eh, important a tenir en compte. Doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa perquè volem saber també que és el que pensen els veïns sobre aquesta nova estació que s'ha posat en marxa. I tot això ho ho farem a través de l'associació de veïns de la Sagrera que volem que ens expliquin doncs, com van veure aquesta inauguració i de quina manera doncs, ells creuen que pot ajudar eh, els veïns a l'hora de, de desplaçar-se pel, pel seu barri i acostar-se doncs, a la ciutat de Barcelona o a l'exterior de la ciutat que evidentment doncs també hem de tindre-ho en compte. Això ho farem d'aquells uns moments. Avui dormiré ben poc Veig la lluna en el seu lloc I et tinc al meu costat I no sé si ets en Johnny Jim urem tu tota la nit fins que caigui sobre el llit Demà no recordaré res de tot el que vaig fer Tant en fa t'ho dic ben clar Si ets enjoni un en gi Diari el diari al dematí em fa començar a patir I mentre estic menjant les notícies molt plena al plat de sang Vaig cap al supermercat, treballar ben precintat Però em fa, t'ho dic ben clar, si ets un joli, un jimoja em fa t'ho dic ben clar Si ets en Johnny G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 Nosaltres, com a veïns de la Sagrera, doncs estem molt contents de que per fi hi hagi un tren que para i agafa passatge a la Sagrera. Sí uh -huh. o sigui, al Sagrera ens podem dir que és un bon dia, perquè a partir d'ara pues doncs, podem agafar el tren de la Sagrera, que fins ara nosaltres érem només un vial per on passaven molts trens. La Sagrera estava dividida de, del barri de Berneda Alta, el districte de Sant André i Sant Martí, separat per tant tantes vies com havia, tota la platja aquella però des de que es va deixar d'operar de, de amb l'estació de mercaderia pues uh -huh. la Sagrera no tenia tren només era un pas dels trens per tant ara pues, estem contents de que per fi el tren pari a la Sagrera i es puguin agafar eh, alguns destins com són els que hi ha ara actualment uh -huh. de tota manera esperem que la gran estació que encara ha de venir pues, que tingui la Sagrera més oportunitats d'agafar el tren com va dir el que sí que tenim constància és que s'han invertit uns 130 milions d'euros en aquesta nova estació. Sí, aquesta estació, <coughs> però, mm. podem dir que ha estat mm, realitzada amb un pressupost gran, però que els veïns sempre demanàvem que a la Severa no només voldria funcionalitat, sinó també una mica de disseny i de valor afegit uh -huh. Puc dir que quan la vam visitar l'altre dia amb el ministre Blanco pues, és una estació que està força bé uh -huh. eh, té un acabat i un disseny que a més a més de ser funcional pues, té una característica que li donen al barri un valor afegit que és el que nosaltres com veïns sempre demanàvem uh -huh. Podríem dir que novament a la Sagrera torna a estar al mapa i, de, i i ha vista de, dels veïns i de tothom que, que es vulgui acostar, no? Sí, sí, eh, la Sagrera s'està situant en el mapa de la ciutat tal com li correspon, perquè és un barri que mereixia estar al, a la veu i a l'abast de tots els barcelonins mm. i de més de fora també de Catalunya. D'arreu mm. de Catalunya també podran venir, però aquesta estació, pues, com mínim, és un indicador dels canvis que s'estan produint en aquest barri. Aquest barri, vull dir, que ha estat sempre a, a, fora de la, de la circulació. O sigui, han passat els trens, però mai s'havia pogut agafar trens. Nosaltres, si volíem anar a qualsevol lloc, ho havíem d'anar a Sant Andreu o havíem d'anar a Clot. Ara, per fi, doncs, bueno, ens situem dintre de la ciutat amb el lloc que ens correspon, que és poder tenir un access directe al, al tren que en aquest cas pues, Rodalies o quan estigui provisionalment les línies que han de venir de Girona, que segon va declarar el ministre Blanco, a l'estació de... una estació provisional a l'estació de l'AVE doncs mm. pues estarem encara més comunicats, però bueno, aquest ha sigut un gran pas, un moment decisiu perquè al segret podem tenir dir ja podem agafar el tren i estic segur que ho agafarem en el, en el sentit... Eh, de que quan nosaltres demanaven equipaments, infraestructures, dinamització comercial, sempre ens deien que quan arribés el tren ja ens tocaria, que havíem portat 20 anys esperant. Bé, per això dic que aquest és un moment molt important, perquè eh, han arribat el tren i ara ja podem agafar. És uh -huh. simbòlic, però ja podem agafar el tren aquest. Doncs esperem que aquesta satisfacció continuï per molt de temps perquè ara el que li tocaria ja és el TGV, no? Que... Sí, evidentment. Bé, bueno, segons les declaracions que va fer quan el ministre Josep Blanco, quan va venir a inaugurar aquesta estació i a presentar-la als mitjans de comunicació, pues va ser que també eh, l'estació de l'AVE que mm. està prevista per dintre de cinc anys Pues que al final del 2012, o sigui, tot el segredent i tota la ciutat tenia en ment que seria al final del 7-2017, mm. quan se podria agafar el tren de alta velocitat a la segreda. Amb les declaracions del ministre pues hem vist que pot ser que al final del 2012, principi del 2013, hi hagi una mena d'ambaixador o estació provisional perquè alguns trens ja puguin operar. Bueno, si és aquesta la solució, pues benvinguda ser, però nosaltres estem desitjant que arribi el moment de dir que tenim l'estació intermodal que correspon una gran estació de la xalera. Sí, després de tot un xaleo d'avaries, també de vagan quarta de maquinistes o, o vandalisme, doncs, finalment s'ha doncs, aconseguit una, una via una estació doncs, que els de la Sagrera podreu gaudir doncs... sí, sí, per mm. això nosaltres ho demanàvem perquè al Sagrera eh, portem ja 7 mm, mm. anys i pico sí. d'hores, eh, estem patint a Berries, ara hi ha un sector d'aquí de Meridiana, Honduras Sant Antoni de Claret, sense llum des d'ahir a les 6 del vespre, Eh, les averies pues, clar, estan treballant, comporten pues, que hi hagi averies, que hi hagi que hi hagi molèsties i per això pues, demanaven també una compensació que no només fos funcional per la gent que va i torna. Com fins ara, la segreda era de passada de molts, eh, moltes persones, molts usuaris que utilitzaven el tren per venir de tot el Vallès, de Vip, de... cap a Barcelona, cap a la plaça Catalunya, però el que és a la serrera ningú podia ni agafar-lo ni deixar-lo uh -huh. ara per fi podem fer-lo i a més a més ja he dit que amb un criteri de disseny i que no és només funcional sinó... i esperem que tot això a més a més doni un valor afegit a tota la zona per uh -huh. vindicar una mica pues, que els comerços de la zona també han de tenir una rellevància més gran i que puguem dir que realment tota molèstia i tanta aguantar les obres ens ha servit com mínim perquè tinguem una mica més de disseny i de valor afegit al barri. Molt bé, doncs esperem que sigui així i, bé, doncs agraït la, la presència avui del, el, aquí al, a Ràdio Trinitat Vallada, José Barbero, moltíssimes gràcies i esperem doncs, que puguem continuar doncs, amb d'altres satisfaccions, no també pel, pel barri de la Sagrera. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Deu. Molt bé, doncs nosaltres que continuem després de parlar amb el president de l'Associació de Veïns del barri de la Sagrera, el senyor José Barbero, ara el que farem serà una nova pausa, però atenció perquè d'aquí a uns minuts parlarem, parlarem, parlarem d'esports, parlarem del Sant Andreu, que sembla que no, no, no, no va bé, no aixeca el cap. Aquest cap de setmana, eh, davant d'un de, dels quest de, de la classificació, com, com és el Benidorm, doncs l'única cosa que ha pogut fer ha estat empatar a zero. Ja Hauria estat bé que davant d'un dels quest, doncs el Sant Andreu, que es troben en la sisena posició ara mateix, doncs hagués guanyat, però no ha estat així i això elonso poso que el, els motius ens els podrà explicar amb pel gust temps d'aquí uns minuts. Això ara el que fem serà una petita pausa i tornem tot seguit. Tanta la sort, on tot anava molt a Sempre que passava per l'abretor em recordava que havia de ser fort. que la lluna va donar cop de mà. Tant temps, tant temps, però no és cert. I entre mirades de carrer torna un somriu Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs fa un moment us parlàvem del partit Benidorm a Sant Andreu, que han empatat a zero, i millor per parlar-ne doncs, tenim en Pol Gustems, que és del nostre equip d'esports de Radio Trinitat Vella, del Trinitim. Molt bon dia. Hola, bon dia Jordi. Doncs explica'ns, Pol, què, què, què ha passat aquest cap de setmana, perquè el Benidorm és un dels cuers, com hem dit, i, i el ja Andreu doncs no ha pogut fer més campat a zero, no? La veritat és que és una mica complicat d'explicar, perquè no hi ha gaire massa cosa a explicar, hi va haver un partit que, si no hi jugo, et va passar res, perquè va ser totalment inexistent, un partit eh, a un camp com la Folletes, que estava molt malestat, s'ha dit, mm. una... Tenim aquí un atenuant, no?, que el camp estava horrible per la situació de la pelota. T'agostava moltíssim fer dos, tres passes seguides, que era gairebé impossible jugar un futbol atractiu. I, a banda d'això, en els dos equips, lo deies tu al Benidorm, estava en zona de promoció per deixar, per tenir un rival, en teoria, fàcil. El Sant Andreu hauria d'haver anat a, a guanyar aquell partit. De fet, Nacho González surt amb, amb un 11 bastant ofensiu. Surt amb dos davanters per primer cop a la temporada, amb Manteca i Matamala, i en Miguel és per darrere, fent gairebé un trio, de, un trio de puntes amb tres homes també al mig del camp. Uh -huh. De fet, l'alineació és per teoria, per eh, estar contents, no? una, un pas endavant, de voler guanyar el partit. Però eh, això no passa. Per què no passa? En primer lloc, com dèiem, perquè costava molt jugar, i en segon lloc perquè no haveria ambició de cap tipus per part de cap dels dos equips. Uh -huh. Va haver-hi només, vivia una ocasió per cada un, a la primera meitat, un xut de Cubillas al davant de centre del Benidor. Des de l'àre petitta que va, va aturar a uh, Oliver B i per part de Sant Andreu, tené molt poca cosa només en uh, una ocasió doble de Matamala i Migueles, també remata a Are petitta si éssin competianya de jugada era, era ja els tres punts, però van agarrar, estaven a, això, a un parell de metres d'aconseguir el gol, i cap dels dos el poder marcar, minut 30 gairebé, mm. i a partir de llavors, l'absolut res, res o sigui... Van, van, van baixar. Sí, minuts de, de, de no res futbolístic, de passar minuts, de, cap dels dos equips es feia amb, la, amb el domini del, del partit, i bàsicament al Sant Andreu diria que li ha faltat una mica d'ambiació, perquè home, el, com és el que és el està en zona, zona baixa i a més és que els jugadors també han marxat els millors del Benidorm fa unes jornades perquè tampoc cobren, estan a punta també de ja s'acorda de segona B, no? que tothom té problemes econòmics, doncs el Benidorm és un dels equips que està, ho està passant pitjor mm. i ahir no es va notar perquè em sembla dos equips estan planers, bastant semblants i el Sant Andreu doncs eh, és un partit que hauria d'oblidar com, com abans millor i mm. enfocar el proper partit de, a casa, amb bona diem que bona notícia que es puntuï com a mínim, que sumi un puntet més, tot i això va guanyar l'Alacant, uh -huh. per tant, hi ha lluita per aquesta quarta plaça, doncs se'ns complica una mica més, però seguim allà a quatre puntets de la zona de playoff, per tant, tampoc és, una, tampoc és una posició dolenta, que diguem, estem a quarta puntets, això sí, els primers, primer i segon marxen una mica, perquè Sabadell va donar van guanyar, per tant, diem que se'ns escapa la primera zona de posició, se'ns escapen, se escapen les més altes, però la quarta continua més o menys on estava. Sí, que no estaven gaire, gaire animats d'ahir? No, no, veure, no, seria, no seria la paraula per definir el animats perquè mmm, jo diria que va ser de llarg, el, no, no el pitjor partit perquè hi ha hagut partits que s'han perdut i que en teoria doncs, si perds està pitjor i en, de, i en realitat en, en defensa el Sant Jou està bé, però el conjunt de tenir ocasions de un partit de vistós va ser per l'espectador per del Sant Andreu el pitjor de la temporada sense cap dubte almenys encara tenen alguna possibilitat no, sé, no, en principi sí, en principi sí, continuem amb 4 puntetes del de playoff, queda encara molta lliga no, no, no, no tanta, no, però queda, queda encara lliga i si més no, no, no parlem, anem puntant cada setmana a veure si ens animem a sumar 3 en, 3 en casa, que últimament estem veient sorpreses bueno, finalment no es va guanyar l'altre dia amb el lunes però convé a casa sumar 3 en 3 i a fora anar pescant tot el que es pugui va ser un, un puntet avenidorm doncs sí, intentem que siguin tres al tropez uh -huh. de ara venen equips de la zona més uh, més baixa, més de tocar l'ascens, però clar, ells també juguen moltes coses, juguen baixa categoria, uh -huh. i aquí no pots vaciar de ningú. Uh -huh. I altres categories, altres equips? Baterpolo ho comentarem de mal paraula, veure si ho podem fer, perquè últimament... Uh, això, ho han de fer el Víctor i el Pere i no, no, no acaben de, de tenir el moment, però, en teoria, demà a les 6 hi hauria paraules d'esport. Uh -huh. I quan comentarem també el Guadalpolo, el bàsquet, les noies van guanyar, no puc dir resultat, però sí que van guanyar. I Guadalpolo, bàsquet, i la Montañesa, com sempre destaquem cada jornada, en aquest cop va perdre 2 a 0 i està segona classificada. Per tant, un pas enrere, però ja diem que la Montañesa, doncs... Eh, els que vinguin bé, perquè, ostres, pujant de categoria, ja estan, estaven líders en una jornada i ara són certificats. O sí, que la muntanyesa sí que tindria possibilitats de pujar, no? Sí, estem més a, a prop de veure un muntanyesa Sant Andreu que no un Sant Andreu nàstic, per dir-ho per, per ja. dir així. Sí, per dir-ho així, sí. sí. <laughs> Molt bé, doncs, Pol Gustens, moltíssimes gràcies per atendre. De bascet no se sap res, oi? No, no hi, hi virem demà. D'acord. Molt bé, doncs us, uh, doncs us esperem demà aquí a la setmana de la Ràdio Trinitat Vella per fer un balanç de com ha anat la jornada esportiva Perfecte Jordi D'acord, doncs moltíssimes gràcies i ens trobem demà Vinga, adéu, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres que ara el que fem és anar a recomanar-vos alguns dels actes algunes de les activitats que es realitzen avui i demà als nostres barris i hem de començar doncs eh, fent referència al cicle Lletra Petita Sac de Rondalles que ens, parla, que ens porta al conte La Pedra de l'Encant, a la Biblioteca del Bon Pastor. La Biblioteca del Bon Pastor, el que resta d'ella número 62, us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita Sac de Rondalles el conte La Pedra de l'Encant, a càrrec de Mercè Rubí. És per a una mainada a partir de 4 anys i l'entrada és gratuïta. I també tenim d'altres coses, ara ens anem cap a la Sagrera i allà hi trobem dins el cicle l'aventura de conèixer visions de la ciència, la xerrada, la química nostra de cada dia, la roba que portem i portarem al Centre Garcilaso. El Centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay número 116, us ofereix avui a les 7 de la tarda i dins el cicle l'aventura de conèixer visions de la ciència, la xarrada, la química de, nostra de cada dia, la roba que portem i portarem, a càrrec de José Antonio Tornero, investigador de l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa, Intexter de la UPC. L'entrada també és gratuïta. Hom estaria bé, no saber la roba que portarem a partir d'ara... Sí, Fina... bé, bueno, amb el que canvien les modes... Sí, sí. <ríe> <ríe> Molt bé. Doncs, també hem de dir que hi ha una xarrada que es diu Jubilats Sí, Retirats No, al Casal de Barri de Congrés Indians. El Casal de Barri de Congrés Indians al carrer Manigua número 25 us ofereix avui a les 6 de la tarda de la xerrada Jubilats Sí, Retirats No, a càrrec de Josep Roca. Una simbiosi d'estirada d'orelles i motivació per a la gent gran que està adormida i encongida. Cal revitalitzar els impulsos de les persones ja jubilades. No podem retirar-nos de la nostra condició de ciutadans. L Entrada és gratuïta. I avui comença una, una mena d'espectacle que es realitza Can Fabra i que porta el nom 7 de teatre, doncs, tal com us diem, al Centre Cultural Canfabra. Del 21 al 27 de febrer, 7 de teatre, 8 edicions, 7 dies de formació escènica, només al Centre Cultural Can Fabra. Nous tallers que esperem que siguin interessants per a tots aquells apassionats de les arts escèniques. Propostes pensades per endinsar-se al fascinant món del teatre d'una manera vivencial i de la mà dels millors professionals de l'escena actual té suggerents disciplines al Centre Cultural Can Fabra. En primer lloc, volem dir que hi ha el taller d'ombres xineses amb Mercè Framis, a partir d'avui fins dimecres, de dos quarts de set a dos quarts i cinc de deu de la nit, al Centre Cultural Can Fabra. Doncs demà intentarem posar-nos en contacte amb la gent del Centre Cultural Can Fabra perquè ens expliqui això del set de teatre, perquè... De, del 21 al 27 de febrer doncs, es van realitzant diferents actuacions i activitats. I ara parlem del cicle Lletra Petita, Sac de Rondalles, el conte El Secret de les Mines de Sal, al centre Garcilaso. El centre Garcilaso, al carrer Joan de Garai, número 116, us oferirà demà dimarts a les 6 de la tarda i dins el cicle Lletra Petita, Sac de Rondalles, el conte El Secret de les Mines de Sal, a càrrec de Teresa Saladric. Per a una mainada, a partir de 4 anys, entrada gratuïta. Més coses. Coneguem què és el cabaret sonàmbulos, a càrrec de la companyia Croma a la nau Ivanov. Demà dimarts a les 9 de la nit podreu gaudir de cabaret sonàmbulos amb la companyia Croma. Imatges i soliloquis de soles i solos que tot viatjant per múltiples espais i temps ens remeten a nits sonàmbules. Presència, pura presència dels cossos destinats a activar l'ull de l'espectador. Textos que sense ànim, narratiu, provoquen imor i compassió pel seu compromís, amb el cost que els esculpeix aquí i ara. L'entrada és de 6 euros i per als amics de la nau Ivanov, 4. Molt bé, doncs aprofitem aquest moment per comentar-vos quines són les nostres vies de contacte. Un és el telèfon, el 933456454 i l'altre és el mail informatius arroba rtb, baixa, guillom, mig, fma, Doncs a través d'aquestes dues vies podeu fer-nos arribar les vostres queixes, dubtes, suggeriments i fins i tot la vostra opinió. I ara doncs coneguem què és el que es fa a les biblioteques, perquè...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 Hi participen la Biblioteca del Bon Pastor, la Biblioteca Garcilaso, la Biblioteca Ignas Iglesias Can Fabra i la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. I com el que es promet és deute, doncs avui us direm quins són els llocs on podeu eh, doncs adreçar-vos per gaudir de la setmana de vacances d'hivern. Ara us parlem de l'obertura d'aquest procés per sol·licitar ajuts per la setmana de vacances d'hivern. La sol·licitud per demanar ajuts i beques continua el seu calendari. Avui es publicarà la llista defini definitiva a cada districte. Entre avui i dijous es podrà fer la inscripció de beneficiaris d'ajut econòmic a l'entitat triada. Doncs quina és o quines poden ser l'entitat triades? Doncs anem a conèixer el catàleg d'entitats, activitats i recursos per famílies, casals i grups del districte de Sant Andreu. Comencem pel pati obert a l'escola Rosa dels Vents, és a dir, porta a l'escola Rosa dels Vents, que és al carrer Assores, 1-3. L'horari és de dimarts a divendres de 9 a 2 del migdia. A més, també podeu acostar-vos al casal de barri Congrés Indians, que es troba al carrer Manigua, 25-35, del 2 de febrer al 2 de març de dilluns a dijous, de 5 de la tarda a 8 del vespre. Està recomanat per una edat entre 5 a 12 anys i el preu és de 18 euros. L'escola Baró de Viver, al carrer Tucumà, número 1. L'horari és de 5 a 6 de la tarda i podeu informar-vos al telèfon 697 més coses, també hi ha l'entitat Associació Esportiva Districte Nou Sant Andreu que es troba al Pavelló Municipal de Francisco Calvo. Això és a la carrer, al carrer de la Riera d'Horta, sense número, cantonada, carrer Virgili i l'horari és de 4 de la tarda a 7 del vespre. També podeu adreçar-vos a aquesta entitat, a l'Associació Esportiva Districte Nou Sant Andreu, al telèfon 933 464 601. Continuem amb esports amb l'agrupació esportiva del Bon Pastor al centre esportiu del Bon Pastor, que es troba al carrer Costa Daurada, 12 a 16, i l'horari és de 7 del matí a 10 de la nit. I el telèfon per informar-vos és el 933120702. I qui també organitza acte doncs, són els de l'AMPA, del Cep i Nesiglèsies, que es troba al passeig de Torres i Bages, número 108, i podeu adreçar-vos de 6 de la tarda a 8 del vespre o bé trucar al 93 345 també hi ha l'AMPA de l'Escola Can Fabra, a la Rambla, Guipúscoa 2325, Baixos, Tercera. L'horari és de 9 a 2 quarts de 8 de la tarda i el telèfon és 93 Recordeu que us estem informant del catàleg d'entitats, activitats i recursos per famílies, casals i grups del districte de Sant Andreu que eh, pertanyen al procés de la setmana de vacances d'hivern i ara doncs, el que també podem parlar-vos és de l'AMPA Seip Sant Pere Nolàs que es troba al carrer Guardi Guardiola i Feliu número 7 i 9 i podeu adreçar-vos de 6 de la tarda a 8 del vespre o bé truca al telèfon 933 456 816. També hi ha la sala de lectura i jocs infantils de Trinitat Vella, al carrer Foradada, número 36. L'horari és de 4 a 5 de la tarda i també hi ha a la vostra disposició el telèfon 93-345-7016. Molt bé, i també a part de la Trinitat Vella hi ha el barri de Barodó i Bé, podreu adreçar-vos al casal infantil de Baró que es troba dins el centre cívic de Baró de Vivè, que és al carrer Foradada número 36. Doncs l'horari d'atenció és de 4 de la tarda a 5 i el telèfon el que us podreu adreçar és el 93-345-7393. I finalment, al bon Pastor, la sala infantil i ciberaula de Bon Pastor, ubicat dins de l'escola Bernat de Boil, al carrer Mollerussa número 1. L'horari és de 4 a 5 de la tarda i podreu trucar al 93-345-6947. I si us pensàveu doncs, que no teníem més activitats o més actes o recomanacions, doncs encara ens quedaran unes quantes, com per exemple l'alt Murs amb valor afegit que es recrea a través d'una exposició al Centre Cultural Camp Fabra. Per a l'economia, la ciutat desdevé un espai d'explotació i d'intercanvi de mercaderies i l'urbanisme és servidor del profit més que no pas de la cultura.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 Dimarts, dimecres, dijous i divendres, l'horari és de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit. I dissabtes, d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 10 de la nit. L'entrada és gratuïta. I no ens movem del centre de cívic de Sant Andreu perquè us ofereix No demanis peres al CEP. L'aire respira feixuc. Avui les llambordes nodreixen el crit mut d'una terra sàvia, cansada de tant donar fruit. Ara les socas resten extenuades.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 diumenges de 10 del matí a 1 del migdia. I els horaris de projecció del vídeo són dimecres a 2 quarts de 7 de la tarda i dissabtes a les 12 del migdia i a 2 quarts de 7 de la tarda. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies Mireia Gutiérrez i també moltíssimes gràcies en Xavi Álvarez. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una bona tarda. Bona tarda.